Book 2 39 Ta'attul al-seyara Autopanne Aïna t'ujad akrab machattet Wukud? Wo ist die nächste Tankstelle? Wo ist die nächste Tankstelle? Ich habe einen Platten. Ich habe einen Platten. Können Sie das Rad wechseln? Können Sie das Rad wechseln? ich brauche ein paar liter diesel ich brauche ein paar liter diesel benzin ich habe kein benzin mehr ich habe kein benzin mehr herr landucker gelonhn benzin haben sie einen reservekanister haben sie einen reserve اين يمكنني ان اتصل بالتليفون Wo kann ich telefonieren? Wo kann ich telefonieren? احتاج لخدمه Ich brauche einen Abschleppdienst. Ich brauche einen Abschleppdienst. ابحث عن كراج Ich suche eine Werkstatt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 haben sie ein handy bei sich haben sie ein handy bei sich wir brauchen hilfe wir brauchen hilfebib rufen sie einen arzt rufen sie einen arzt dasselbe schulter rufen sie die polizei Rufen Sie die Polizei. Ihre Papiere bitte. Ihre Papiere bitte. Ihren Führerschein bitte. Ihren Führerschein bitte. Ihren KFZ-Schein bitte. Ihren Kfz-Schein bitte.